Пісня десята Долонія. Вчасто й біля кораблів своїх, інші вожді все ахейські, лагідним сном переможені, спали всю ніч до світанку. Лиш Агамемно на сина Атрея, Керманича, люду, Сон не потішив солодкий, думки бо його хвилювали. Як гримотить блискавицями муж пішнокосої гери, Зливу рясну посилаючи з неба, чи бурю із градом, Чи хуртовину, коли сніговієм він ниви, Чи коли пащу ненатлу війни на людей роз'являє, так з глибочині грудей безнастанно зітхав Агамемнон з тугою в серці, аж в нутрощі в нього усі тріпотіли. Погляд свій пильний не раз на Троянську він кидав рівнину, з вогнищ численних дивуючись, палених під Іліоном, звуків сопілок і флейт, із й шуму людського. А на свої кораблі, як погляний на лави Ахеїв, пасмо волосся щола свого скоренем рвать починає. Вгору до Зевса підносячи і гордим стогнучи серцем. От яке, зрештою, рішення визнав Атрід за найкраще. Передусім поспішати до Нестора, сина Нелея. Може удвох пощастить їм придумати слушну пораду, Як від Данаїв усіх неминучу біду відвернути. Встав він з постелі своєї, І груди хітоном покривши гарні сандалії, Потім до них прив'язав він лискучих. Зверху на плечі накинув ще лева огнисто-рудого, Шкуру, що п'ят досягала, Взяв списав могутню правицю. І минела я також, охопила тривога, Не сходив сон і йому на повіки. Боявся, бо він, щоб аргеї не потерпіли, Вони крізь водні простори до трої перепливли задля нього, Щоб сміло війну розпочати.